Tizenkilencedik fejezet Pászer a karjába zárta Noferetet, akinek a gyengétsége hamar felettette az út fáradtságát, és visszaadta a harci kedvét. Pászer elmesélte neki, hogyan mentette meg Kánit, és húzta keresztül Beltran számítását. Noferet örült ennek. Pászer mégis megérezte, hogy aggódik valami miatt. Hírt kaptunk gyáru erődjéből, Árult el végül a férjének. Hm, Cuti! Eltűntnek nyilvánították. Hogyan történt? A parancsnok jelentése szerint megszökött. Mivel a helyőrség azt a parancsot kapta, hogy zárkózzon be az erődbe, nem küldtek ki árőröket a keresésére. Pászer felnézett az égre. Hm, visszajön, feret és segíteni fog nekünk. De miért látok aggodalmat a szemedben? A fáradtság miatt. Beszélj, kérlek, ne cipeld egyedül a terhet. Hát, Beltran rágalom hadjáratot indított ellened. Előkelőségekkel, főtisztviselőkkel, tartományi előjárókkal ebédel és vacsorázik. Szilkisz mosolyog és hallgat. Azt terjeszti rólad, hogy tapasztalatlan és alkalmatlan vagy. Heveskedsz, Eztelen követelményeket támasztasz, nem ismered a rendszer kifinomult működését, és ahelyett, hogy felismernéd és elfogadnád korunk valóságát, elavult értékekhez ragaszkodsz. Mö, meg fog ártani neki ez a sok beszéd. Neked árt vele, és napról napra egyre többet? Ne törődj vele! Nem bírom elviselni, hogy téged rágalmaz. Én meg úgy vélem, hogy ez jó jel. Ha a Beltran ilyen eszközökhöz folyamodik, akkor még kételkedik a végső győzelmében. Talán súlyosabb csapásokat mértem rá, mint sejtettem. Valóban érdekes, amit tesz. Azt jelentheti, hogy jó úton járok. Az írások főfelügyelője többször is beszélni akart veled. Milyen ügyben? Az csak neked mondja el. Hm, és más neves látogatóim is voltak? A szolgálatok előjárója és a mezők főfelügyelője. Mindketten személyesen veled akartak beszélni, és sajnálták, hogy nem voltál itt. Mindhárom látogató a fáraó barátainak kilenc fős testületébe tehát a királyság legbefolyásosabb emberei közé tartozott. Gedűk szerint felemelhettek, és a porba is taszíthattak szinte bárkit. A kinevezése óta most először akartak pászerrel beszélni. Hm, és mi volna, ha meghívnám őket ebédre? vetette föl a vezír. Az írások főfelügyelője... A mezők főfelügyelője és a titkos szolgálatok elöljárója összegyűltek. Mindhárom érett, megfontolt, súlyos szavú, ünnepélyes megjelenésű férfi volt. Fokról fokra jutottak egyre feljebb az írnoki rangsorban, és az uralkodó teljes megelégedésére végezték munkájukat. Fejükön parókát, hosszú, redőzött ujjú ingük fölött gyolcs tunikát viseltek. Együtt érkeztek a vezír birtokának kapujához, ahol először Kem és a páviánya azonosította, majd Noferet fogadta őket. Ahogy végighaladtak a kerten, megcsodálták a medencét, a szőlőt, az Ázsiából hozatott ritka fákat, és megdicsérték a szép virágágyásokat. Néhány udvarjas szó után Noferet a férjehez vezette őket, aki a téli ebédlőben beszélgetett el a volt vezírrel. A három főméltóságot meglette Badzselyi ellenléte. Noferet feltűnés nélkül visszavonult. Azt reméltük, hogy egyedül találjuk, vallotta be az írások főfelügyelője. Gondolom arról akarnak beszélni velem, hogy hogyan végezem a munkámat. E megmérettetés során miért ne állhatna mellettem az elődöm, hogy értékes tanácsaival segítsen. A hajlott hátú badzsely ridegen, távolságtartóan ült a helyén, és szigorúan végigmérte az érkezőket. Tegnap még együtt dolgoztunk, ma pedig már idegennek tartanak. De természetesen nem, felelte a mezők főfelügyelője. Ebben az esetben, állapította meg pászer, a kérdés le van zárva. Együtt ebédelünk mind az öten. Helyet foglaltak a hajlított székeken. Mindegyikük előtt egy alacsony asztal állt, amelyre a szolgák letették az élelemmel rakott tálcákat. A szakács gömbölyű aljú cserépfazékban főt ízletes marhahússal és nyárson sült szárnyassal kínálta őket. A húsok mellé borsót és szószban főtt cukkínit ettek, de az asztalokról nem hiányozhatott a friss kenyér, valamint a vaj, amelyet görög babbal és köményel Víz és só nélkül készítettek, hogy ne barnuljon be, és hűvös pincében tárolva sokáig friss maradjon. Egy pohárnok delta-vidéki borral töltötte meg a kupákat, majd egy faállványra helyezte a korsót, kiment a helyiségből és bezárta maga mögött az ajtót. Az ország legfőbb hatóságai nevében beszélünk, jelentette ki a titkosszolgálatok előjárója. Nem számítva a fáraót és jó magamat, szólt közbe Pászer. A megjegyzés sértette a megszólalót. Az efféle ellenvetéseket teljesen haszontalannak látom. Kellemetlen ez a hang, nem? Jegyezte meg Badzsaj. Az életkoruktól és a rangjuktól függetlenül tisztelettel tartoznak a vezírnek, akit a fáraó nevezett ki. A lelkiismeretünk tiltja, hogy megkíméljük a jogos kritikáktól és szemrehányásoktól. Bajzsai dühösen felállt. Nem tűrhetem ezt az eljárást. Az eljárásunk helyén való és nem ütközik a törvénybe. Nekem nem ez a véleményem. Az önök feladata az, hogy szolgálják a vezírt és engedelmeskedjenek neki kivéve, ha tevékenységével veszélyezteti Egyiptom boldogságát. Ezt nem hallgatom tovább. Ebédeljenek csak nélkülem, jelentette ki felháborodottan Badzsai, és kiment az ebédlőből. Az éles támadás és a volt vezír kemény válasza egyaránt meglepte Pászert. Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. A hús és a zöldség kihűlt, a nemes bor kupákban maradt. Hosszan beszélgettünk a kettős fehérház előjárójával, közölte a mezők főfelügyelője. Úgy véljük, hogy megalapozottak a félelmei. Hm. Beltrán miért nem jött magukkal? Nem tájékoztattuk erről a lépésünkről. Beltrán fiatal, lobbanékony ember, Félő, hogy nem tudna higgadtan ítélni ebben a súlyos ügyben. Ifjúkora önt is zsákutcába vezetheti, ha csak nem győz a józanész. Önök fontos tisztségeket töltenek be. A munkájukban nincs helye a fejlesleges szócséplésnek. Mivel az én időm is épp olyan értékes, mint a maguké. Leköteleznének, ha egyenesen előadnák, amiért jöttek. Lám most is ékes példáját nyújtja helytelen viselkedésének. Egyiptom kormányzása több rugalmasságot igényel. A fáraó kormányoz. Nekem őrködnöm kell, hogy tiszteljék mátot és tartsák be a törvényeit. A hétköznapok olykor igen távol állnak az eszméktől. Éppen az ilyen gondolatok sodorják veszélybe Egyiptomot, jegyezte meg párszer. Ön nem elég tapasztalt, vélte a mezők főfelügyelője. Ezért érti szó szerint a kiüresedett régi ideákat. Én nem gondolom, hogy kiüresedtek volna. Az eszmék nevében ítélte el Koptosztartományának kormányzóját, aki egy nemes és neves család sarja? A rangnál előbbre való a törvény. Én a törvényt alkalmaztam. Sok? megbecsült kiváló vezetőt óhajt még leváltani? Ha összeesküvés szőnek, vádat emelek ellenük, és ítélkezünk fölöttük. Ön súlyos hibának véli azokat a tetteket, amelyeket a hatalom megkövetel? A kataszter meghamisítása önök szerint apró megingás csupán? Elismerjük, hogy ön fethetetlen ember, válaszolta az írások főfelügyelője. Kezdettől fogva Bizonyságot tett igazság érzetéről és igazság szeretetéről. Ezt senki sem vitatja. A nép tiszteli és szereti? De vajon ennyi elég ahhoz, hogy elkerülje az összeomlást? Mi kivetni valót látnak a tetteimben? Talán semmit, ha meg tud nyugtatni minket. Megtörtént az első összecsapás. Most kezdődött csak az igazi harc. Ez a három ember mindent tudott a hatalomról, az alá- és fölérendeltségről, a társadalom törvényeiről. Ha Beltrán meggyőzte őket a maga igazáról, akkor pászernak semmi esélye sincs arra, hogy maga mellé állítsa őket. Ha pedig magára marad, ha nem támogatják, talán valóban nem lesz egyéb puszta bábnál. A felügyeletem alá tartozó szolgálatok összeállították a tulajdonosok és a bérlők listáját. Összeírták az állatokat és felbecsülték a termést, mondta a mezők főfelügyelője. A szakértők megállapították az adókat, figyelembe véve a parasztok véleményét is. Ez hatalmas munka volt, mégis túl kevés adóbevételt eredményezett. Meg kellene kettőzni a takarmányra és a marhákra kivetett adókat. Elutasítom a javaslatát. Miért? A nehéz időkben az adóterhek növelése a legrosszabb megoldás. Sokkal sürgetőbbnek látom azt, hogy megszüntessük az igazságtalanságokat. Az élelmiszer tartalékainknak köszönhetően több rossz áradást is átvészelhetünk. Meg kell reformálni azokat a rendeleteket, amelyek kivételes helyzetet biztosítanak a vidékieknek. Jogtalan adókivetés esetén például a nagyvárosban lakók csak három napon belül fellebezhetnek, míg a vidékieknek három hónapjuk van rá. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam, emlékeztetett a vezír. Meghosszabbítom a városiakra érvényes határidőt. De legalább a gazdagokra kiszabott adót emelje fel. Egyiptomban a legtöbb adót, Elefantiné kormányzója fizeti. Minden évben négy aranyrúdnak megfelelő értéket juttat a kincstárnak. Egy közepes méretű tartomány kormányzója ezer kenyeret, borjakat, ökröket, mézet és több zsák búzát szolgáltat be. Nem kell többet követelni tőlük, hiszen kiterjedt családot tartanak el és őrködnek a falvak jóléte felett. Talán a kézművesekre akarja hárítani a terheket? A világért se. Nekik továbbra sem kell adózniuk a házaik után, és fenntartanám azt a rendelkezést is, amely szerint tilos lefoglalni a szerszámaikat. Hát legalább a faadó ügyében engedjen. Ezt az adó kötelezettséget minden tartományra ki kellene terjeszteni. Alaposan tanulmányoztam a fatelepek működését, és azt, hogy hogyan kapják a gajjakat, a pálmarostokat és az aprófát, a hideg évszakban rendben folyt a fa Miért kellene megváltoztatnia a már bevált munkamódszert? Rosszul ítéli meg a helyzetet, vélte a titkos szolgáltok előjárója. A gazdasági szervezetünk már nem felel meg a kor követelményeinek. A termelést növelni kell. A jövedelmezőség, mintha csak Beltrand hallanám. Ő, ő a kettős fehérház előjárója. Ha ő nem ért egyet a gazdasági miniszterével, akkor hogyan tud következetes politikát folytatni? Menesse őt és menessem minket is. Együtt kell folytatnunk a munkát, ahogy a régi törvényeink előírják. Egyiptom gazdag, a nírus bőségesen ellát minket. Az ország virágozni fog, feltéve, ha minden nap küzdünk az igazságtalanság ellen. Nem lehet, hogy a múltjának köszönhetően torz képet alkot a világról? A, gazdaság, a gazdaságot az igazság elébe helyezzük, szerencsétlenséget szabadítunk a világra. A templomok szerepét mindenképpen csökkenteni kell, javasolta az írások főfelügyelője. Mi kivetni valót talál a munkájukban? Szinte az összes terményt, terméket és tárgyat begyűjtik, hogy aztán szétosszák azokat a nép szükségletei szerint. Nem lenne kívánatosabb közvetlenebbé tenni az elosztást? Az ellenkezne Mát törvényével, és néhány év alatt a pusztulásba sodorná Egyiptomot. A templomok szabályozzák az ország erőit. A világtól elvonultan élő papok egyetlen gondja a harmónia biztosítása. A templomok kapcsolnak minket össze a láthatatlannal, és a világ éltető erőivel. Évszázadok óta a templomok iskoláiból és műhelyeiből kerülnek ki azok az emberek, akik az országunk életét meghatározzák. Lehetetlenni akarja tenni a munkájukat? Ó, ön kikforgatja forgatja a szavaimat? Attól tartok, hogy ezek a gondolatok olyan kusszák, mint egy összegabajodott háló. Hát, még sérteget is? Maga fordít hátat azoknak az értékeknek, amelyeken az ország alapszik. Maga maga elvakult, pászer. Ha ez a meggyőződésük, ne tétovázzanak. Kérjék a királytól a fejemet. Káni támogatja magát. Ramses pedig hallgat a karnaki főpapra. De csak addig lesz része ebben a kegyben, amíg megőrzi a népszerűségét. Mondjon le Passer. Ez volna a legjobb megoldás magának is és Egyiptomnak is.